חמש מגילות שיר השירים פרק א' שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין לריח שמניך טובים שמן טורק שמך על כן עלמות אהבוך מושכייני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. נזכירה דודיך מיין, מישרים אהיבוך. שחורה אני ונבע, בנות ירושלים, כאהלי קידר, כיריעות שלמה. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. בני אמי, ניחרו בי, שמוני נוטרה את הקרמים. כרמי שלי, לא נטרתי. הגידה לי שאהבה נפשי, איכה תראה, איכה תרביץ בצהריים. שלמה אהיה כאותיה על אדרי חברך. אם לא תדעי לך, היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. לסוסתי ברכבי פרעה, דימיתך רעייתי. נבוא לחייך בתורים, צווארך בחרוזים. תורי זהב נעשה לך, עם נקודות הכסף. עד שהמלך במסיבו, נרדי נתן ריחו. צרור המור, דודי לי, בין שדי ילין. אשכול הכופר, דודי לי, בכרמי עין גדי. הנך יפה רעייתי, הנך יפה, עינייך יונים.